Psalmul 199 al fiilor împărăției Slavă-ți-e, Tată Ceresc, fiindcă prin Domnul Isus Hristos, Ocale, prin muntele masilinilor ne-ai dat și pe scara virtuților la cer am urcat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, fiindcă în mâna mielului cartea vieții ai așezat și tainele cele pecetuite el ni le a dezlegat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, fiindcă prin jertva fiului tău iubit ne răscumpărat și ca preoți pentru împărăția ta cea veșnică ne-ai ridicat. slavă ți Tată Ceresc, fiindcă din rădăcina lui David, pe fiul tău l-ai ridicat și casa lui Iuda prin el ai salvat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, fiindcă prin apostolul Iacob, mii de mucenici în războiul cu anticrist ai ales și la cer, i-ai urcat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, fiindcă toate făpturile din pe pământ și din cer, ție ți s-au închinat Și cu imnuri de slavă te-au întâmpinat. Slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă judecător, Pe fiul tău l-a înălțat Și el în scaunul de domnie peste cer și pământ a stat. Slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă Domnul Milei Din lume ne-a luat Și noroiul păcatelor cu apă vie ne-a spălat. Slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă Domnul oștilor, Sub steagul crucii, pe vitejii săi i-a adunat și cu anticrist un război necurmat a portat. Slavă ție, tate, Ceresc, fiindcă bucuria biruinței în cer a răsunat, iar noi cu cetele îngerești, Aliluia, Aleluia, Aliluia! Aleluia. Mărire ție, Dumnezeule, am cântat!